Surja, El Bekare, Medinase, 286 varje, Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut, të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit, Elif, Lam, Mim. Ky, është libri në të cilin nuk ka dyshim. A i është udhë rëfyjes për të devot shmit. Të cilët besojnë në të fshehtën, falin namazin dhe japin nga ajo që u kemi dhënë ne. Dhe për ata që besojnë në atë që të është shpalur ty o Muhammed, në atë që është shpalur për para teje, dhe që me bindje i besojnë i jetës tjetër ata janë udhëzuar në rrugë të drejtë nga Zoti i tyre dhe pikërisht ata janë të shpëtuarit sa për ata që mohojnë njësoj është i para lajmërove apo nuk i para lajmërove ata nuk besojnë Allahu i kavulosur zemrat e tyre ndërsa në veshët dhe sytë e tyre kanë mbulesë ata i pred një dënim i madh ka disa njerëz që thon besojmë në Allahun dhe në ditën e gjykimit por në të vërtetë ata nuk janë besimtar ata përpiqen të mashtrojnë Allahun Dhe besimtarët Por në të vërtet Mashtërojnë vetëm vetë vetën Me gjithëse nuk e ndjejn Në zemrat e tyre Ka një së mundje Të cilën Allahu u ashton Ata i pret një dënimi dhemshëm Për shka këtë hipokrizis së tyre Kur u thuhet Mos bëni që regullime në tokë Ata, thonë, ne bëjmë vetëm për mirësime në tokë Por jo, në të vërtet Pikërisht ata janë shkaktarët e që regullimeve, ndonë se nuk e ndjejnë Kur atyre u thuhet Besoni edhe ju ashtu si që kanë besuar njerëzit e tjerë Ata, thonë Valë A të besojmë edhe ne ashtu si që besojnë me ndje lehtët? Por jo, në të vërtet pikërisht ata janë me ndje lehtët, por nuk e din këtë. Kur ta kohen me besimtarët, ata thonë, besojmë. Por kur mbesin vetëm me djajt e tyre, thonë, në të vërtet, ne jemi me ju. Ne vetëm po talëshim Allahu do të talët me ata Dhe do t'i lërë një kohë të gjatë që të bredhin verberisht Në mendje mëdhësin e tyre Pikërisht, këta janë ata që kanë këmbyer udhëzimin me humbjen Kështu që tregëtia atyre nuk usoli kur farë do bie Dhe asë nuk ishin të udhëzuar në rrugën e drejt Rasti i tyre Shëmbëlen me rastin e atyre që ndezin një zjarë dhe kura i u andriqon që kanë rreth vetes, Allahu u a merë dritën, i lënë e ersirë dhe ata nuk shohin asgje. Ata janë të shurëdër me mecë e të verëbër, prandaj nuk thehen në rukë të drejtë ose shëmbëlen me ata që gjatë shtërëngatës nga qieli, shoqëruar me erësirë, bubulim dhe shkreptim, i mbylin dhe shët me gjishtat e tyre për të mos dëgjuar ushtimën nga frika e vdekjes. Kështu, Allahu i ka nën kontrol mohuesit. Shkreptima, po thuaj o amer shikimin, Sa her që ajo u andriqon rrugën, ata ecin, dhe kuri ka plon e rësira, ndalen. Si kur të domë të Allahu, do të amerte dëgjimin dhe shikimin. Pa dyshim, Allahu është i fuqishëm për qdo gjë. O njerëz, a dhuroni zotin tuaj, i cili ju ka kryuar ju tështë, dhe ata që ishin para jush që të mund të ruheni nga të këqijat i cili e ka bërë për ju tokën shtres dhe qiellin ndërtes i cili presë lartiz bret ujë dhe nëpërmjet i bën që të rriten fruta si ushqim për ju prandaj mos sajoni me vetë dije zota të barabart Me Allahun Nëse ju dyshoni në atë që ja kemi zbritur robiton Muhamedit alayhis salam ather hartoni një sure të ngjashme me atë që ja kemi shpallur atij thirrni në ndihmë edhe dëshmitarët tuaj që i ja adhuroni në vend të Allahut nëse jeni të sinqertë nëse nuk mundeni dhe kurse si nuk do të mundeni Atëhere, rruajën i zjarrit, lëndë djegëse e të cilit janë njerëzit dhe gurët, dhe që është përgatitur për të ndëshkuar mohuesit. Ata që besojnë dhe bëjnë veprat mira, gëzojnë me kopshtet të gjenetit, në për të cilat rjedhin lumenjë. Sa her që atyre të jepet si ushim ndo një fruti kopshteve, ata do të thonë. Këtë e kemi ngrën edhe për para Por atyre do të jepen vetëm frutat të njashme me ata të tokës Në gjenet, ata do të kenë bashkëshorte të pastra Dhe atje do të jetojnë për gjithmon Allahu nuk hënguron të japë shembul mushkonjen Ose di shka më të madhe se ajo Ata që besojnë e din se kjo është e vërteta nga zoti i tyre kurse ata që nuk besojnë, thonë. Qfar kërkon të tregoj Allahu me këtë shembul? Në përmjet ti, a i shumë kënd e lënë humbje, e shumë kujt i andriqon rrugën e drejt. A i i lënë humbje vetëm gjynahqarët e mëdhenjë, të cilët shkelin besën e Allahut pasi e patën dhënë. Ndërprejnë atë që ka urdhëruar Allahu për të mbajtur lidhur dhe bën nga të resën në tokë, ata janë një mendë të shkatëruar. Si mund të mohoni Allahun, ndërko që keni qenë të pajet, e aji ju dha jetën. Pastaj, aji do t'ju bëjt të vdisni. Më pas, do t'ju rinjallë, E në fund do të ktheheni të ka i është a i që për ju ka kriuar qdo gjë që ka në tok Pastaj i është drejtuar qijelit dhe e ka reguluar duke e bëra të shtat qijej A i është i dishëm për qdo gjë Kur zoti ytë u tha e njëjve Unë do të kryoj një më këmbës që do të zbatoj ligjet e Zotit në tokë, ata thanë. A do të vesh atje dike që do të bëjt shregullime e do të derdh gjak në të, ndërkoj që ne të madhërojmë, të lavëdhërojmë dhe të lartësojmë ashtu si të takon ty. A i thaë. Unë di atë që ju nuk e dini. Allahu, Ja mësoja demit emrat e qdo gjëje, pastaj u apara qiti e njëve dhe u tha. Më tregoni emrat e tyre, nëse ajo që thoni është e vërtet. Qof shilav dëruar, than ata, ne dim vetëm atë që na ke mësuar ti, në të vërtet, ti je i gjithë dituri, i urti. O Adem Tha a i U atregoj atyre Emrat e gjërave Kura i U atregoj emrat e tyre Allahu tha A nuk ju kam thënë Se vetëm un i di fëshehtësit e qijelit e të tokës Dhe vetëm un E di qëfar të regoni haptazi Dhe qëfar fëshihni Kuru tham e njëve përullu një në seqde para Ademit. Ata u përullun, përveç i blizit, i cili nuk deshi, u tregua më ndje madhë dhe u bë mos besimtar. Ne tham, o Adem, jeto ti dhe grua jajote në gjenet, dhe aty hani sa të doni, e kur të doni, por mos ju afroni kësaj peme, Se ndryshe, do të bëheni të pa drejt. Shejtani, ishtu ju të gabojnë, e inzori nga lumëturi ja ku ishin. Zbritni, u thamë ne, do të jeni armiqë të njeri tjetrit. Në tokë, do të qëndroni. Do të keni furnizim e do të jetoni deri në një kohë të caktuar. Ademi, Mësoj disa fjalë se si të kërkon të falje nga zoti i ti, kështu që aji i apranoj pendimin. Sigurisht, aji i pranon shumë pendimet. Aji është më shirë ploti. Ne u thamë. Zbritni të gjithë prej gjenetit. Kur t'ju vi u dhe rëfimi yn, ata që do t'i përmbahen ati, nuk do t'ken frikë, dhe nuk do të dëshpërohen. Kurse ata që i mohojnë dhe i përgënjeshtrojnë shpalljet tona do të jenë banor të zjarrit, ku do të mbesin gjithmonë. O bita e Izraelit. Kujtoni të mirë atje ju kam falur. Përmbushni premtimin që më keni dhënë, që edhe unë të përmbush premtimin Që ju kam bërë për t'ju futur në gjenet Vetëm prej meje duhet të friksoheni Besoni në atë kuran që kam zbritur Si vërtetues të shkrimeve t'u aja E mos u bëni mohuesit e partë t'i Mos i këmbeni shpaljet e mia Me një vler të vogël dhe ruhuni Vetëm prej meje Mos e përzjeni Të vërtetën me të pa vërtetën Dhe të vërtetën Mos e fshihni me vetëdije Faleni namazin Jepeni zeqatin Dhe përkulluni në ruku Bashk me ata që përkullen në namaz Val A ju urderoni njerëzit që të bëjnë të mira E veten po e haroni Ju që ledzoni shkrimet A nuk arsu e toni? Kërkoni ndihman e Allahut me durim e me namaz. Kjo është një mende vështir, përveç se për të devot shmit, që janë të bindur se do të takojnë zotin e tyre dhe se do të këthehen të kaji. O bit e Izraelit, kujtoni të mirat që ju kam dhenë, dhe që ju kam ngritur ndi njerëzit e tjerë të asajkohe. Friksoju një ditës kur askush nuk do të mund të bëj as gjë për as kënd, dhe kur prej askujt nuk do të pranohet as ndërmjetësim, as shpërbles e as që do të ndimoheni. Kujtoni se si ju shpëtuam nga populli i faraonit, i cili ju shtypte mizorisht ju u dha ertë dëmt e ju alindte të gjalla femrat kjo ka qenë një sprovë e madhe për ju nga Zoti juaj kujtoni se si e çam detin e ju shpëtuam ndërsa në praninë tuaj i fundosëm njerzit e faraonit kujtoni kur i caktua musait 40 net për takimin me të e pastaj ju Adhuruat vichin, duke vepruar si keqë bërës Pastaj ne, ju falëm, që të bëheni mirë njohës Kujtoni, kur musajt i dham librin dhe daluesin Që të u dhezoheni në rrugën e drejt Dhe, kur a i i tha popullit të vet O popullim, ju vetëm vetës i bët keqë Kure adhuruat vichin si zot Prandaj, kthe huni të penduar të kriju e si juaj Dhe vritni njëri tjetërin Kjo është më mirë për ju në sy të kriju e si tuaj A i, ju a fali gabimin Sepse a i i pranon shumë pendimet Dhe është më shirë ploti Kujtoni, kuri thatë musajt O musa, ne Nuk do të të besojmë ty, derisa të shohim Allahun hap tazi. Atëhere një rrufeju goditi, ndërsa ishi duke parë. Pas vdekjes uaj, ne ju rinjallëm që të bëheni falenderues. Pas taj bëm që retë, të ju bënin hije dhe ju zbritëm manën dhe thëleza, duke thënë. Hani nga ushqimet e mire që ju kemi dhën. Ata nuk ishin mirë njohës, dhe kështu nuk në bën keq neve, por i bën keq vetes. Kujtoni kur thamë, hyni në këtë qytet, dhe hanit shtëdoni dhe sa të dëshironi, por duke hyrë në qytet, për ulluni në seqde dhe thoni falna, që net ju a falim nga bimet, Atyre që bëjnë vepra të mira, ne u ashtojmë për blimin. Por keqbërësit e ndryshuan fjalën që ju tha me një fjalë tjetër. Prandaj ne usollom atyre që bën këtë pa drejtësi, një dënim nga qielli për mosbindjen e tyre. Kur Musai kërkoi ui për popullin e tij, ne i tham: Bieri gurit me shkopin tënd. Athere nga a ish përthyen dëmbëdhjet burime dhe që do fis e dinte burimin e vetë. Ne tham, hani e pini prej begativet Allahut dhe mos bëni të këqia e mrabështi në tokë. Kujtoni kur i thatë, o Musa, ne nuk mund të kënaqemi vetë me një lojë shqimi. Prandaj, lutju për ne zotit tëndë në nduroj nga ato që jep toka perime, tranguj, thjerza, çep dhe hudhra. Ai i u tha: Vërtet, doni të ndrroni atë që është më e mirë me atë që është më e dobët? Shkoni në qytet. Atje do të gjeni atë që kërkoni. Ata i kaploj poshtërimi dhe përulja dhe merituan zemrimin e Allahut. Kjo ndodhi sepse ata i mohonin shpaljet e Allahut dhe i vrisnin të dërguarit pa asnjë të drejt Kjo ndodhi sepse ata kundrështonin dhe kalonin qdo kufi Ata që besojnë në Kuran, Hebrejt, të kryshterët dhe Sabinët Kusht do prej tyre që beson Allahun dhe jetën tjetër si pas Kuranit dhe bën vepratë mira Si pas islamit, do të shpërblehen nga zoti i tyre Ata nuk do të ken pëse të friksohen apo të piklohen Kujtoni o hebrejnj, kur morëm besën tuaj dhe ngritëm mbi ju malin tur duke thën Mereni seriosisht atë që ju dham dhe mbani në mendje regullat e saj Në mënyrë që të ruheni nga gjynahet Por më pas Ju i këthyet shpinën beslidhjes Dhe si kur të mos ishte mirësia e Allahut nda jush Dhe më shira e ti Do të ishi të humbur Sigurisht që ju keni dëgjuar për ata prej jush që shkellen sabatin Dhe të cilve ne u tham Bëhuni majmund të përshmuar e të u rrier Këtë dënim e bëm para lajmërim, për bashkohësit dhe për brezat e tyre pasardhës, si edhe këshilë për ata që i friksohen Allahut. Kujto kur Musaj i tha kombi të vetë. Allahu ju urderon të therni një lopë. A ta thanë, a do të talesh me ne? Zoti më ruajt, tha Musaj, të bëhem mërë un nga të paditurit ata than lutju Zotin tënd që të na shpjegoj si duhet të jetojë ajo Musa i tha ajo të jetë një lop, as plak, as erë por e mesme pra bëni atë që ju është urdhëruar ata than lutju Zotin tënd që, na që farë njyre të na shpjegoj çfarë ngjyre të ketë ajo Musa i tha A i thotë se ajo duhet e jetë lopë me njërë të verdhë të ndezurë, të cilën e përqenjë shikuesit. A ta thanë, Lutju zotit të ndë që të nashpjegoj që farloj të jetë, sepse lopët të gjitha na duken njësoj, e ne në dashtë zoti do të u dhezohemi në rrugën e drejtë. Musa i thaë, A i thot se lopa zduhet e jet e lodhur nga lërimi, apo nga ujitja e tokës, por të jet e shëndosh dhe pa as një të metë. Ata thanë, tani në the të vërtetën. Kështu, ata e theren lopën, por deshëlan pa flijuar. Dhe, pas i vrat një njeri e u grindët me njeri tjetrin në lidhje me të, Allahu, enzorin e shesh atë që fshiht nit ju ne ju tham prekeni të vrarin me një copë të lopës së fliuar dhe kështu allahu do t'i ngjallë të vdekurit dhe do t'ju tregoj mrekullitë veta që ju të kuptoni por pas që sai zemra tua ja u forcuan e u bën siguri madje edhe më të forta në të vërtetë Ka gur nga të cilët burojnë lumenjë Ka të atil që qahen e nga të cilët rjedh ujë Madjeka edhe syresh që rëzohen nga frika e Allahut Allahu nuk është i pavë mendshëm ndaj veprimeve tuaja Vërtet shpresoni ju besimtar Se ata hebrejt do t'ju besonin ju Ndërko që disa prej tyre i dëgjonin fjalët e Allahut dhe pasi i kuptonin me vetë dije, i shtrembëronin ato. Kur takohen me besimtarët, ata thonë: Ne besojmë. E kur ngelin vetëm me njëri-tjetrin, ata thonë: Au tregoni atyre atë që ua ka shpallur Allahu në Teurat, për ta përdorur si argument kundër jush te zoti juaj? A nuk po mendoni A nuk e di në ata se Allahu di që farfshehin dhe që farfshpalin. Disa prej atyre janë analfabet, nuk e njohin librin, përveç disa trillimeve dhe flasin vetëm me hamendje. Mjera ta, që me duart e tyre shkryen librin, e pas taj thonë, kjo është prej Allahut, që për këtë, Të kendo një dobi të vogël materiale Mjera ta për qfar kanë shkruar me duart e tyre Dhe mjera ta për qfar kanë fituar Ata thonë Zjarri do të naprek vetëm ca dit të numëruara Thua ju o Muhammed A keni marë për këtë ndonjë zotim prej Allahut Kështu që aji nuk do të ashkel kur zotimin e vetë dhe do t'ju dënoj pak Apo po shpif një kundur Allahut gjera që nuk i dini Nuk është kështu si thoni ju Ata që bëjnë veprat e këqia dhe mbulohen nga fajet e veta Do të jenë banor të zjarit të gjhenemit Ku do të qëndrojnë për gjithmon Kurse ata që besojnë e bëjnë veprat e mira do të jenë banor të gjenetit ku do të qëndrojnë për gjithmon Kujtoni kur ne morem besën tuaj o bite Izraelit se do të adhuroni vetëm Allahun do të sileni mirë me prindrit të afërmit i jetimet dhe të varë frit do të thoni fjalë të mira njerëzve do të falni namazin e do të jepni Zeqatin, mirë po më pas, ju ja këthyet shpinën beslidhjes përvesh një pakice prej jush duke ju shmangur edhe tani. Dhe kujtoni kur nga ju moren besën që të mos derdh një gjakun e njëri tjetërit dhe që të mos e dëboni njëri tjetërin nga banesa tuaja, ju e pranuat këtë dhe dollët dëshmitarë. Mirë po, ja të kjeni, duke vrar fare fisin tuaj, duke i dëbuar disa syresh nga shtëpite veta dhe duke ndimuar njeri tjetrin kunder tyre, fajsisht dhe armiqsisht. Dhe, kur ju vijnë të robruar, ju ish pëtoni nga robria me të hola, ndërko që me marveshje e keni të ndaluar të dëboni. Mosval. Një pjesë të librit, te oratit, e besoni, kurse pjesën tjetër, e më honi, cili do prejush, që vepron kështu, do të ndëshkohet në poshtërim në këtë jet, ndërsa në ditën e kjametit, do të dërgohet në dënimin më të ashpër. Allahu, nuk është i pavëmendshëm në e veprimeve të uaja. Këta, Janë ata që jetën e kësaj bote e kanë blerë me jetën e ardhshme. Atyre nuk do t'u lehtësohet dënimi dhe askush nuk do t'u vi në ndihmë. Ne i dhamë musajt librin dhe pasti quam të dërguarit njerin pastjetrit. Ne i dhamë i sajt të birit e merjemës mrekuli të qarta një dhe e mbështetëm atë me shpirtin e shenjitëris, Gjebrailin a.s. Sa her që ndonjë i dërguar, ju silte atë që nuk ju përqente, ju ka pardiseshit, pra ndaj disa i quajtët gënjështar e disa i vratë. Ata thonë, zemra tona janë të vullosura. Jo. Së shtashtu. Por ata i kanë mallkuar Allahu për shkak të mohimit të tyre. Prandaj, shumë pak para tyre besojnë. Ve kur një libër që vërtetonte shkrimet e tyre u erdhi atyre nga Allahu, ndonse përpara luteshin për ndihmë kundër iobesimtarve. Jo pra, kur u erdhi ajo që e dinin se është e vërtetë, Ata e mohua në të, prandaj malkimi i Allahut, qoftë mbi mohuesit. Ata e shiten vetën keqë, kur nuk besuan në atë që shpali Allahu, nga zilie se Allahu jazbret shpaljen kuj të dëshiroj nga ropte vetë, dhe kështu të rhoqën mbi vete zëmrim për mbi zëmrim, sigurisht që mohuesit i pret një dënim poshtërues. Kur atyre u thuhet, besoni në atë që ka shpalur Allahu, ata për gjigjen. Ne besojmë në atë që na është shpalur neve, duke mos besuar në atë që është zbritur më pas, ndonë se ajo, është e vërteta që pohon shkrimet e tyre. Thua ju atyre, Nëse ishit besimtar për se i vrat profetët e Allahut, atëherë kur ju erdhën. Musa, ju soli shenja të qarta, por gjat mungesës së ti, ju adhuruat biçin si Zot. Prandaj u bët fajtor të mëdhenj. Kur morëm besën tuaj dhe ngritëm mbi ju malin e Turit, tham Mere një seriosisht atë që ju kemi dhënë dhe dëgjoni. Ju thatë, Ne dëgjuam, por kundrështojmë. Për shkak të mohimit, atyre u ishte rënjosur në zemra dashuria dhe adhurimi për vichin. Thua ju. Nëse jeni vërtet besimtar, sa gjëtë keqe po ju urdhërua ka besimi juaj. Thua ju. Nëse shtëpia e jetës e përtejme, gjeneti, tek Allahu, është vetëm për ju, e jo për njerëzit e tjerë Atëhere, kërkoni vdekjen, nëse ajo që thoni, është e vërtet Por, ata kurse si nuk e dëshirojnë vdekjen për shkakt të të këqijave që kanë bërë Allahu, i njeh mirë keqë bërësit Dhe do t'i gjesh ata më lakmues për të jetuar se sa njerëzit e tjerë, ma dje, edhe se paganët, se cilin nga ata dëshiron të jetoj një mi i vjetë, por edhe nëse jeton aqë nuk do të mund t'i ikë dënimit. Allahu, i sheh punët e tyre të këqia. Thuaju o Muhammedë atyre kë janë armikë të Gjebrailit, se a i e ka zbritur kuranin në zemrën tënde me lejen e Allahut, si vërtetues të librave të shenjt të më parëshëm dhe si udhërëfyjes e lajmë të mirë për besimtarët. Kush është armik i Allahut? I engjeve të ti, i të dërguarve të ti, i Gjebrailit dhe Mikailit, ta di se Allahu është armik i jo besimtarve. Ne, të kemi zbritur t'y shpalje e shenja të qarta, të cilave vetëm njerëzit e këqij nuk duan t'u besojnë. A thua qdo her që japin ndo një premtim, disa prej tyre e flakin teja të? Jo, por shumica e tyre, nuk besojnë. Tani që atyre u erdi një i dërguar nga Allahu, vërtetues i shkrimeve që kanë me vete, një grup pre atyre, të cilve ju dhanë shkrimet, e hodhen pas shpine librin e Allahut, gjoja se nuk dinin gjë për atë. Dhe shkuan pas shpifjeve që bënin djajt kundër mbretërisë Suleimanit. E Suleimani nuk ishte më hues, por djajt ishin më hues. Ata u mësonin njerëzve ma gjin dhe djenin që u ishte dërguar dy engjeve në Babiloni, Harutit e Marutit. Këta engjej, nuk i mësonin doku i ma gji pa i thënë, ne jemi dërguar për t'ju vënë prov, andaj, ti mosu boj më hues duke mësuar apo ushtruar ma gjin. Dhe njerëzit, mësuan nga këta të dy se si ti ndajnë bashkëshortët, Por magjisarët nuk mund t'i bëjnë dëmë askujtë pa lejen e Allahut E me gjitha të, njerëzit mësojnë ato gjëra që i dëmtojnë e nuk u bëjnë dobi Në të vërtet, ata i dinin se a i që i përvetëson të këtë mjeshtri Nuk do të kishte kur fartë mire në jetën tjetër E sa e keqe është ajo për të cilën shitën shpirtërat e veta A ah, si kur t'a dinin ata sikur ata të besonin dhe të ruheshin nga gjunahet shpërblimi i Allahut do të ishte më i mirë ah sikur ta dinin ata o besimtar mos ftoni rajna por thoni undurna na shiko dhe dëgjoni për mohuesit Ka dënim piklues. Ata që mohojnë, si i thtarët e librit, ashtu edhe paganët, nuk dëshirojnë që t'ju zbres ndonje i mirë nga zoti juaj, por Allahu i adhuron më shiren e vetë, ku i të dojë, Allahu zotron mirësit madhe. Për çdo vargë kurani që ne e shfuqizojmë Apo që e bëjmë të harohet Ne si jelim do një tjetër më të mirë Ose të njashëm e të A nuk e di ti se Allahu është i fuqishëm Për të bërë qdo gjë? A nuk e di ti se vetëm Allahut I përket sundini i qijeve dhe i tokës? Përvesh Allahut Ju nuk jeni tjetër mbrojtës e asëndihmës A mos do një të pyjës një të dërguarin të uaj, ashtu si që pyjët musaj më parë? Si lido që e ndronë besimin me mohim, pa dyshim që e ka humbur rrugën e drejtë. Shumë nga i thtaret e librit, prej zilis që kanë në vete, dëshirojnë që t'ju këthejnë nga besimi në mos besim, tani që e vërteta, është e qartë për ata. Por ju, falini ata? Dhe lërini, deri sa të arri, urderi i Allahut Vërtet, Allahu është i fuqishëm për të shdojgjë Faleni namazin dhe jepeni zeqatin Qfar do të mirë që të bëni për shpirtin tuaj Do të gjeni tek Allahu Në të vërtet, a i shehmir gjithë shka që bëni ata thon Askush nuk do të hyjnë në xhenet përveç hebrejve ose të krishterëve këto janë dëshirat e tyre boshe thuaj u o Muhammed nëse është e vërtet ajo që thoni atëherë sillni provën tuaj vërtet ata që i pëlulën Allahut dhe bëjnë vepra të mira do ta kenë shpërblimin te Zoti i tyre. Nuk do të friksohen e as do të pikëlohen. Hebrejt thonë, të krishterët nuk kanë kurfar udhrrëfimi ku të mbështeten. Edhe të krishterët thonë, hebrejt nuk kanë kurfar udhrrëfimi ku të mbështeten. Ndërkohë, të dyja palët lexojnë të njëjtin libër. Po kështu, edhe ata që nuk dinë thonë të njejtë atë fjal. Allahu do t'i gjykoj kundër shtitë të tyre në ditën e kjametit. Kush është më fajtor se a i që pengon të përmendet në përgjamit e Allahut emri i ti dhe përpikjet për shkatrimin e tyre. A ta nuk duhet të hy në to përveç se të frikësuar, për a ta në këtë jet ka poshtërim, kurse në jetën tjetër Dënim të madhë Të Allahut Janë lindja dhe perëndimi Pra Nga do që të ktheheni është fytyra Ana e Allahut Vërtet Allahu është gjithë përfshires Dhe i gjithë dishëm Ata thonë Allahu ka bërë një fëmi I lavdishëm dhe i lartësuar qoft a i. Për kundrezi, ati i përket qdo gjë që gjendet në qiej e në tok, dhe ati i nënshtrohet gjithë shka. A i është kryuesi i qiejve dhe i tokës, pa shembul të më parëshëm dhe kur vendosë për ditë shka, vetëm thotë për të bëhu dhe ajo bëhet. Kurse të paditurit, thonë Përse Allahu nuk fletë me ne Ose së pagu të nasilte ndonjë shenjë Njësoj thonin, edhe ata para tyre Zemrat e tyre I për njajnë njera tjetrës Ndërko, ne Ua kemi të reguar qartë shenja tona A tyre që besojnë bindëshëm Një mendë Ne, të kemi dërguar ty, Muhammed, si sjellës të lajmi të mirë dhe para lajmëruves Ty, nuk do të pyetesh për banorët e zjarit flagëruves As hebrejt, as të krishterët, nuk do të jenë të knajhur me ty, derisa të pranosh besimin e tyre Thua ju Vetëm u dhe rëfimi i Allahut është i drejt E në qoftë se pas dituris që të ka zbritur, ti ndjek dëshiren e atyre, athere as kush nuk do të të ndimonte apo mbronte nga dënimi i Allahut. Ata që u kemi dhenë librin dhe e ledzojnë ashtu si që është shpalur, ata besojnë vërtet në të, kurse ata që nuk besojnë në të, pa dyshim janë të humburë. O bit e Izraelit Kujtoni të mirat që ju dhash Dhe që ju ngrita mbi gjith njerëzit e tjerë të asaj kohe Friksoju një ditës kur as kush nuk do të mund të bëj As gjë për as kënd Dhe kur pre as kujt nuk do të pranohet As ndërmjetësim As shpërbles Dhe as që do të ndimoheni Kur Allahu e provoj Ibrahimin me disa urderime të cilat a i plotësoj, Allahu i tha Un do të të bëjty imam pries të njerëzve Po pasardhësit e mi, pyetja i Allahu tha Premtimi im nuk i përfshin të padrejtët Kujtoni kur ne e bëm qaben dhe ndë grumbullimi dhe sigurie për njerëzit, duke thënë. Bëjen i vendin e Ibrahimit si vend faljeje. Ne i urdhëruam Ibrahimin dhe Ismailin. Pastrojen i shtëpin time, qaben, për ata që e vizitojnë. Që rin aty për adhurim dhe që falen duke u përkullur dhe përullur. Kur Ibrahimi u lut: Zoti im, bëj e këtë vend qytet të sigurt dhe furnizoj me provime banoret e tij, ata që besojnë në Allahun dhe në jetën tjetër. Allahu tha: Ata që nuk besojnë, për pak kohë do ta bëj që të kënaqet, e pastaj do ta hedh në dënimin e zjarrit. E sa vendbanimi keq që është ai. Kur Ibrahimi dhe Ismaili ngritën themele të Ka'bes, u lutën. O Zoti ynë, pranoje për ne këtë vepër. Me të vërtetë, Ti je ai që dëgjon dhe di gjithçka. O Zoti ynë, na bëj të përulur ndaj Teje. Bëj që edhe pasardhësit tan të jenë të përulur ndaj Teje. Tregon aridet e Haxhit Dhe pranoje pendimin tonë, se pa dyshim, ti, je pranuesi pendimit, më shirë ploti. O zotë jynë, dërgot e kata, një të dërguar nga gjiri i tyre, që tu ledzoj shpaljet e tua, Tu amësoj librin dhe urtësin, regullat e fes, e ti pastroj nga gjynahet, vërtet. Ti i e i plotfuqishmi dhe i urti. Fesë se Ibrahimit i shmanget vetëm a i që e nënshmon vetë vetën. Ne e zgjodhëm atë në këtë botë, kurse në botën tjetër, a i do tjetë ndërtë mirët. Kur zoti i ti i tha, Përulu, a i u përgjigjë ju perula Zoti i gjithësisë Ibrahim i u dha ka porosi të porosit fëmijëve të tij po ashtu edhe Jakubi o bitemi padyshim Allahu ka zgjedhur për ju fen e vërtet prandaj mos vdisni ndryshe veçse duke qenë musliman të nën shtruar ndaj ati ai ishit ju të pranimsh kur Jakubi I uaflu avdekja dhe i pyetit të bijt Qfar do të adhuroni pas meje? Ata u përgjigjen Ne do të adhuron Zotin të ndë Që është edhe Zoti i etërve të tu Ibrahimit, Ismailit dhe Isakut Një Zot të vetëm Ne ati i nënçtrohemi Ata njerëz tashmë kanë kaluar, ata do të kenë qëfar kanë merituar, dhe ju do të keni atë që meritoni e nuk do të pyeteni për veprat e tyre. Ata thonë, bëhu një hebrejnë ose të kryshterë që të jeni në rrugë të drejtë. Thua ju, në asë një mënyrë, ne jemi të fesë pasër të Ibrahimit, i cili nuk ka qenë i vujtarë thoni Ne besojmë në Allahun, në atë që na është shpallur neve Kur'anin, në atë që i është shpallur Ibrahimit, Ismailit, Isħakut, Jakubit dhe esbatve, 12 bijve të Jakubit, në atë që i është dhënë Musait e Isajit, dhe në atë që u është dhënë profetëve nga Zoti i tyre. Ne nuk bëjmë kurrë far dallim midis tyre. Dhe vetëm Allahut i për ulemi Nëse ata besojnë në atë që besoni edhe ju Atëher janë në rrugën e drejt E nëse jakthejnë shpinën asaj Atëher sigurisht që do të përqahen Por Allahu të mjafton ty Muhammed si mbrojtës kunder atyre A i i dëgjon dhe i di të gjitha thoni kjo fë është ngjyra që na ka dhënë Allahu s'ka ngjyrë më të bukur se ajo që jep Allahu ne vetëm atë adurojm suaj a mos doni të haheni me ne për Allahun kur ai është Zoti ynë dhe Zoti juaj ne jemi përgjegjës për, për veprat tona kurse ju Për tuajat Ne vetëm ati i përkushtohemi Apo thoni se Ibrahimi Ismaili Isaku Jakubi Dhe Esbatët Kanë qenë shifut me fe Ose të kryshter Thua ju A i dini më mirë ju Apo Allahu Kush është më keqë bërës Se a i kjef shih të vërtetën e ardhur Prej Allahut Por Allahu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 Të Allahut janë lindja dhe perëndimi. A i u dhezon këtë doj në rrugën e drejtë. Kështu, ne ju kemi bërë një bashkësitë drejtë që të bëheni dëshmitar për mbi njerëzit dhe që i dërguar i të jetë dëshmitar për mbi ju. Ne nuk e kemi bërë këthimin tënë nga qabeja o Muhammedë për tjetër arsue, por vetëm për t'i daluar ata që i shkojnë pas të dërguarit, nga ata që kthehen nga thembrat që tërhiqen nga besimi tek aji. Kjo provë ka qene rëndë për njerëzit, por jo për ata që Allahu i ka uvëzuar. Djeni se Allahu nuk u ahumbë besimin tuaj, do me thënë namazin që keni falur nga kudësi. Në të vërtet, Allahu është përdëlimtar dhe i mëshirëshëm me njerëzit Ne të pamë ty Muhammed që vazhdimisht drejtoj e shikimin nga qieli Mirë pra, ne do të të këthem ty nga kibla të që të kënaq ty Prandaj, këtheje fytyrën tënde nga gjamia e shenjt Qabeja dhe ku do që të gjendeni, ktheje një fytyrën tuaj nga ajo anë. Pa dyshim, ata që u është dhe në libri, te urati, e din se drejtimi nga qabeja është e vërteta prej Zotit të tyre. Allahu nuk është i pa kujdes shëm ndaj punve që ata bëjnë. Edhe si kur të usilje të gjitha provat, atyre që u është dhe në libri, Ata prapë se prapë nuk do të pranonin kiblën të nde, por edhe ti nuk do të pranosh kiblën e tyre, dhe askush nga ata nuk do të pranon të kiblën e njëri tjetrit. E nëse ti, pasitë është zbritur dituria, do të ndihje dëshirat e tyre, atëherë, pa dyshim që do të ishe një nga keqë bërësit. Ata që u kemi dhe në librin, E njohin atë profetin, a lejë selam, ashtu si që njohin bit e tyre, por disa prej tyre e fshehin të vërtetën duke e ditur mirë. E vërteta është prej Zotit tëndë, pra kur se si mos u bëjnë nga ata që dyshojnë. Që do kush ka një drejtim nga i cili këthehet, pra Bëni garë me njëri tjetrin për pun të mira Ku do që të gjendeni, Allahu do t'ju mbledhë të gjithve A i është i fuqishëm për qdo gjë Nga cili do vend që të dalësh, ktheje fytyrën nga gjamia e shenjit Kjo është e vërteta që vjen nga zoti ytë Allahu nuk është i pa kujdes shëm ndaj veprave që ju bëni Nga cili do vendë që të dalësh, ktheje fytyrën nga gjamia e shenjit. Ku do që të ndoveni, kthejni fytyrët uaja nga ajo anë që njerëzia të mosket shtëthot kunder jush përveç keqë bërësve. Por atyre mos ju friksoni. Friksohuni vetëm prejmeje, që të plotsoj mirësin tim e ndaj jush dhe që ju të shkoni në uvë të drejt. Për po ç'është, për të plotësuar mirësinë timen ndaj jush, ju kam thirrë një të dërguar nga mesi juaj, i cili ju lëzon shpalljet tona, ju pastron nga gjunahet, ju mëson librin, Kur'anin e urtësin, rregullat e fesë, dhe ju mëson ato gjëra që nuk i keni ditur. Prandaj, më kujtoni mua me namaz e lutje që unë të ju kujtoj me shpërblime dhe falenderom një mua duke më bindur, e mosimohoni dhuntit e mija me mos bindje. O besimtar, kërkonin dijmë për veten në përmjet durimit dhe namazit. Në të vërtet, Allahu është me të duruarit. Edhe mos thoni për ata që vritën në rrugën e Allahut, Se janë të vdekur, jo, ata janë të gjallë, ndonë se ju nuk e ndjeni. Sigurisht që ne do t'ju provojmë me frikë dhe uri, me dëmtim të pasurisë të njerëzve dhe të të lashtave. Prandaj, përgëzoj të duruarit, të cilët kur i godet ndonjë fatkeqësi, thonë, të Allahut i emi dhe vetëm tek ai do të kthehemi. Ata do të shpërblehen me bekim dhe mëshirë nga Zoti i tyre. Ata janë në rrugën e drejtë. Kodrinat Safa dhe Merva në Mekka janë pjesë e simboleve të Allahut. Prandaj, ai që viziton Qaben për Haxh ose për Umreh, s'ka kurfar gjunahu nëse sillet me styrë. Kush bën vepratë mira vullnetare, ta di se Allahu është një mend falenderues dhe i gjithdishëm. Me të vërtet, ata që fshehin shpalje tona të qarta, pasiua kemi shpjeguar njerëzve në liber, te urat, do të malkohen nga Allahu dhe do të malkohen nga ata e njëj e njerëz që janë ngarkuar të malkoin. Mirë po atyre që pëndohen, përmirësohen dhe të regojnë atë që kishin fshehur, unë u apranoj pendimin, sepse unë jam pranuesi i pendimeve dhe më shirë ploti. A ta që nuk besojnë dhe vdesin duke qenë jo besimtar, do të malkohen nga Allahu, e njëjt dhe të gjithë njerëzit ata do të jenë gjithmonë të mallkuar nuk do t'u lehtësohet dënimi dhe nuk do t'u jepet afat zoti juaj është një zot i vetëm s'ka zot tjetër të denj për adhurim përveç atij të gjithëmshirshmit mshirë plotit me të vërtetë në krijimin e qiellëve dhe të tokës Në këmbimin e natës me ditën, në anijet që lundrojnë në përdet për të siel dobi njerëzve, në ujnë që Allahus bret për e qielit, duke njallur për mes ti tokën e vdekur dhe duke shpërndar gjithfar gjalesash, në levizjen e erarave dhe në ret që qëndrojnë midis qielit e tokës pra, në të gjitha këto, sigurisht që ka shenja Për njerëzit me intelekt E me gjitha dhe Disa njerëz Zgjedhin për të adhuruar Në vend të Allahut Zotat të tjerë Duke i konsideruar Si të barabart me atë Dhe duke i dashur Si që duhet Allahu Por ata që besoin E duan shumë të e për Allahun Se sa që duan idhujtarët Idhujt e tyre Si kur keqë bërësit Të shihnin që tani të qastin Kur do të përbalen me ndëshkimin Do të kuptonin se E tërë fuqia I përket Allahut Dhe se dënimi i ti është fort i ashpër Asi kur të shihnin Qastin kur të adhuruarit Do të i braktisnin Adhuruësit e tyre Kur të gjith Do të shohin dënimin E midis tyre Do të këputet Qdo ljëvje? Atëher, avuruesi do të thonë, ahë si kur të këtheshim edhe njëherë në jetën e tokës, e ti braktisnim ata, ashtu si shna braktisën ne. Kështu, Allahu do të atë regoj veprat e tyre, si burim hidërimi për ta, dhe ata s'kan për të dalë kur nga zjarri. O njerëz, u shqe huni me të gjitha ato gjëra të lejuara e të mira që gjende në tokë dhe mos ndish një gjurëmët e djalit, sepse aji është një mendë armiku juaj i hapur. Aji, ju nëzitë vektëm në të këqia, në vepratë të turpshme dhe të flisni para lahun gjëra që nuk i dini. O thuhet Ndiqni atë që ka shpallur Allahu. Ata përgjigjen. Jo. Ne do të ndjekim atë udhë në të cilën i kemi gjetur të parët tan. Vall, edhe atëherë kur të parët e tjera nuk kuptonin gjë e nuk ishin të udhëzuar? Mohu wesit i shamblain kafshëve, të cilat kur i therrët dikush Dëgjojnë vetë të mëthirje e zë, por s'kuptojnë asgjë. Ata janë të shurëdër, me metës dhe të verëbër e nuk kuptojnë asgjë. O besimtar, hani nga ushimet e lejuara që ju kemi dënë, dhe nëse jeni avrues të Allahut, falenderojeni atë. Me të vërtetë. Allahu ju ka ndaluar të hani kafshën e ngë ordhur, gjakun e derdhur, mishin e derrit dhe mishin që nuk është të thejrur në emër të Allahut, por kush do që detyrohet nga nevoja të hajnë do një gjë prej këtyre, pa dashur të bëj gjuna dhe pa e kaluar kufirin, nuk do të fajsohet. Vërtet, Allahu është falësi madhë dhe më shirë plot. Pa dyshim, ata që fshehin qfar ka shpalur Allahun në liber dhe e këmbejnë atëm me diçka tjetër të pavler, do të gëltisi në barkun e tyre dhe të mzjarë. Në ditën e kjametit, Allahun nuk do t'u flasë atyre, nuk do t'i pastroj nga gjynahet dhe do t'u japë dënim të dhemëshëm. Ata e kanë këmbyr rrugën e drejt me humbjen dhe faljen e Zotit me dënimin e ti, po sa të durueshëm do t'je në zjarë. Kjo është kështu, sepse Allahu e ka zbritur librin me të vërtetën. Sigurisht, ata që nuk pajtohen rreth ti janë të përqarë dhe largës të vërtetës. Mirësia mështë nuk është të kthyerit e fytyrës suaj nga lindja dhe perëndimi por mirësia është cilësia e atij që beson Allahun ditën e fundit engjëjt librin dhe profetët e ati që me vullnet i jep nga pasuria e vet për të afërmit i jetimët të varfrit ose të arët të mbetur rrugës lypsit Dhe për lirimin e të robruarve E aty që falë namazin dhe e jep zeqatin Dhe e atyre që i plotësojnë premtimet Kur marim për si për diçka E atyre që durojnë në kohë skamjeje Së mundjeje dhe lufte Këta janë besimtarët e vërtet Dhe këta janë ata që e kanë frikë Allahun O besimtarë është të caktuar për ju kisasi për vrasje. I liri për të lirin, sklavi për sklavin, dhe femra për femrën. A i vrasës që falet nga farefisi i të vrarit, duhet të silet njërzishëm dhe le të zbatoj dëm shpërblimin me të mirë. Kjo falje është një lehtësi dhe mëshir nga ana i zotit, E kushdoj që pas kësaj faljes e ka përcen kufirin, do të marrë një të dënim të dhemshëm. Në ligjin e barazis, në ndëshkim, ka siguri për jetën tuaj o mendarë, në mënyrë që ju të përmbaheni. Ju është urdhëruar që nëse ndonjerit prej jush i afrohet vdekja dhe ka pasuri për të lënë pas, atëhere të lërë testamentin në mënyrë të drejtë, për prindrit dhe farefisin. Ky është detyrim për besimtarët e devotëshëm. Kush e ndryshon testamentin pasi e ka dëgjuar, ta di se Gjunahu është i rëndë për ata që e ndryshojnë. Sigurisht që Allahu i dëgjon dhe i di të gjitha. Kush i trembet ndë një gabimi, apo pa drejtësie nga ana e lënësit të testamentit, dhe e ndreqatë të, të di se nuk bën gjuna. Vërtet, Allahu, është falës i madhë dhe mëshirë plotë. O besimtar, ju është urdhëruar a gjërimi, ashtu si u ishte urdhëruar atyre para jush, që të mund të ruheni nga të këqijat. A gjërimis gjatë disa ditë, por nëse ndonjeri prej jush është i sëmurë, ose duke udhëtuar le të agjëroj aq ditë sa i ka prishur në ditët e tjera pas ata që kanë vështirësi për të agjëruar duhet të ushqejnë si shpagim nga një të varfër për çdo ditë agjerimi e nëse ndonjëri i jep më shumë se kaç kjo është edhe më mirë për të por agjerimi juaj është më i dobishëm në qoftë se e dini Muaj i Ramazanit është a i në të cilin ka zbritur Kurani, që është u dhe rëfyjes për njerëzit, plot me shenjat të qarta për rrugën e drejt dhe dalues isë mirës nga i keqja. Pra, kushtë do nga ju që dëshmonë këtë muaj, le të agjeroj. Sa i përket ati që është i sëmur, ose gjendet në u dhe ti me sipër, le të agjeroj më vonë, a gjidit sa nuk i ka agjeruar. Allahu dëshiron që t'ju a lehtësoj dhe jo që t'ju a vështirësoj. A i dëshiron që të plotësoni numërin e ditëve të agjërimit dhe që ta madheroni Allahun në fund të agjërimit, përshka kse ju ka drejtuar në rrug të drejt e që ta falenderoni atë. Kurë robrit e mi besimtar të pyesin për mua, thua ju se unë jam afer, i përgjigjem përgjigjim. Lutjeve të lutësit, kura i me lutet mua. Prandaj, leti përgjigjen, thirjesime, dhe letë me besojnë mua, për të qenë në rrug të drejtë. Tani është lejuar për ju që gjatë netëve të agjërimit të shkoni me bashkëshorte të uaja. Ato janë petkë për ju, e ju i jeni petkë për ato. Allahu, e di mirë se ju e keni mashtruar vetën duke shkuar me gratë parëse të zbriste lejimi, por Allahu e ka pranuar pendimin tuaj dhe ju a ka falur gabimin. Prandaj ju lejohet bashkimi me bashkishorte tuaja dhe ta një kërkoni atë të që ka caktuar Allahu për ju dhe hani e pini, deri sa të dalohet fia e bardhë, bardhësia e agimit, nga fia e zez e rësira e natës, pastaj, plotësojeni a gjërimin derisa të bjerë mbrëmja. Mos ju afroni atyre bashkëshorteve gjatë kohës kur mbyleni për adhurim në gjami. Këta janë kufite Allahut, prandaj, mos ju afroni atyre. Kështu pra, Allahu u ashpjegon njerëzve urdëresat e veta, që ata të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t të ruhen nga të këqijat. Mosja mërni pasurin njëri tjetrit pa drejtësisht, dhe mos u bëni mitë dënës të gjykatësit për tua përvetësuar në mënyrë të paligjishme dhe me vetëdije njerëzve një pjesë të malit. Të pyesin ty, o Muhammed, për hëna të reja, thua ju, ato janë për njerëzit shenja përcaktuese të kohës dhe të haqilëkut, Nuk është mirësi të hysh në shtëpi nga dera e pasme, si që bënin paganët para islamit, por mirësia që ndronë në të ruajturit nga të këqijat. Hyni në shtëpi nga dyër të tyre, dhe kije një frikë Allahun në mënyrë që të shpëtoni. Luftoni në rrugën e Allahut, ndaj atyre që luftojnë kunder jush, por mose kaloni kufirin, se Allahu, Nuk i do ata që e kalojn kufirin. Vritini ata kudo që t'i gjeni dhe dëbojini prej vendeve ashtu siç ju dëbuan ata ju. Mos besimi është më i rëndë se vrasja. Mos luftoni me ata pran xhamisë së shenjt, Qabes, për veç rastit kur ata ju sulmojnë aty brenda. E nëse ata luftojnë me ju aty, atëherë vritini ata. I këtil duhet të jetë në dëshkimi për jo besimtarët. Por, në qoftë se ata heqin dorë, atëhere Allahu është vërtet falës dhe më shirë plotë. Luftojni ata derisa të shduket mos besimi dhe derisa të mbretëroj besimi vetëm për Allahun. Por, në qoftë se ata heqin dorë nga lufta ku në rjush, atëhere, s'ka armiqësi, përveç se kundër keqbërthëve. Shkelja e muajit të shenjtë do të shpaguhet me shkelje të muajit të shenjtë, por dhe shkelja e të shenjtave do të ndëshkohet në të njëjtën mënyrë. Pra, çdo që ju sulmon, edhe ju keni të drejtë ta sulmoni atë, ashtu siç ju sulmoi ju. Frikësojuni Allahut dhe dijeni se Allahu është me ata që ruhen nga të keqijat. Shpenzoje një pasurin në rrugën e Allahut dhe moseqonive të në tuaj në shkatërim, por bëni të mira, Allahu me të vërtet i doba mirësit. Krye një hajin dhe umren për hirë të Allahut, nëse në këtë rrugë pengoheni, atëhere, thërë një kurban, si pas mundësis, dhe mosirua një kokatuaja, deri sa të arrijë kurbani në vend. Cili si do prejush që është i semur ose që ka ndonjë plag në kok dhe si i tillë nuk mund ta ruaj kokën, le ta zëvendësojë me agjrim lëmuş ose qurban. Kur të jeni të sigurt nga armiqt, ai që prejush kryen umrën deri në haxh, le të thër qurban sipas mundësisë. Ndërsa ai që nuk ka mundësi, është i detyruar të agjëroj 3 ditë në haxh dhe 7 ditë Pas këthimit nga haji, këto janë dhjetë dit të plota. Kjo është për ata që nuk banojnë në mekë. Ta keni frikë Allahun dhe djeni se aji dënon ashpër. Koha e haji lëkut është në muaj të caktuar. Kush vendost të kryej haji lëkun, le të largohet nga mardhënjet me gruan, grindjet dhe sharjet. Ndërkaq, qdo ve për të mirë që bëni, Allahu e di Paisu një me gjerat që ju nevojiten për rrug dhe dijeni se paisia më e mirë është devot shmëria Prandaj, ki një frikë prej meje, o njërës të menshur Nuk është gjëna të kërkoni nga zoti juaj ndo një të mirë E kur të ktheheni nga Arafati përmendëni Allahun në vendet e shenjta, përmendëni atë që ju ka uvëzuar në rrugën e drejt, sepse ju më parë ishi të humbur. Mandej, kthehuni si që kthehen të gjithë të tjerët dhe kërkonin ndjes prej Allahut, se Allahu është falës i madhë dhe mëshirë plot. Pasit i kryen i rritet e haqjilëkut, Për mendëni Allahun, ashtu si që kujtoni prindërit uaj, madje, edhe më tepër. Disa njërëz thonë, Zotë i ynë, jep në të mira në këtë botë, Por për këta, s'ka as një të mirë në botën tjetër. Por, ka dhe të tjerë që thonë, Zotë i ynë, na jep të mira në këtë botë, Na jep të mira, në botën tjetër dhe na ruaj nga dënimi i zjarrit të xhenemedit këtyre do t'u jepet shpërblim për atë që kanë bërë Allahu është i shpejt në llogari dhe madhëroni Allahun në tre ditët e caktuara të tashrikut por edata që nguten dhe rrin vetëm dy ditë në Mina nuk bën gjuna Nuk bën gjuna, asa i që rrimë shumë, nëse i friksohet vërtet Allahut. Ta keni frik, Allahun, e ta dini mirë se vetëm të ka i, do të tuboheni. Ka ndo një njeri, hipokrit, fjalet e të cilit në jetën e kësaj bote, ta bëjn qefin dhe që betohet në Allahun për atë që mba në zemër, por që në të vërtet është kundër shtari ytë më i betuar E kur largohet, përpikje të bëjt të këqia në tokë Duke shkatruar të mbjelat dhe bagetin Por Allahu nuk e do shkatrimin Kur ati i thuhet, ki e frik Allahun A imburet dhe bën më shumë të këqia A ti i mjafton gjhenemi e sa vend bani më keq është ai vend ka njerëz që e flijojnë veten për të fituar pëlqimin e Allahut Allahu është shumë i mëshirshëm me robët e vet O besimtar pranojeni islamin me të gjitha rregullat e tij dhe mos shkoni gjurmëve të djallit se ai është armiku juaj i përbetuar. E nëse i shmangeni së drejtës, pasi ju kanë ardhur prova të qarta, atëherë dijeni se Allahu është i plot fuqishëm dhe i urtë. E çpresin tjetër ata që tu vi Allahu përmes hijeve të rreve bashkë me engjëjit? Atëherë merr fund punën. Teq Allahu kthehen të gjitha punët pyeti bijt e izraelit sa shenje te qarta u kemi dërguar ne atyre ata qe mohojn te mirat e allahut pasi u jan dërguar do te dënohen vërtet allahu eshte rrept nendeshkim ata qe nuk besojin jan te joshur nga jeta e ksa i bote prandaj tallen me besimtarut Por njerëzit që i friksohen Allahut, do të jenë mbi ata në ditën e kiametit. Allahu begaton pa kufi, këtë doj. Dikur, të gjithë njerëzit përbënin një bashkësi të vetme. Pastaj Allahu u dërgoj profetët me lajme të mira dhe para lajmërime. Bashkë me ata, a izbriti edhe librin me të vërtetën, për t'i gjykuar njerëzit në qeshtjet për të cilat nuk pajtoheshin. Mirë po, njerëzit u grindën midi styre, pas i u erdhen shenjat e qarta, nga zilia që kishin për njeri tjetërin. Atëher, me vullnetin e vetë, Allahu i u dhezoj besimtarët, që ta kuptonin të vërtetën, lidhur me qeshtjet për të cilat të tjerët nuk pajtoheshin. Allahu, shpije në ullë të drejt, Këtë doj Vërtet, mendoni të hyni në gjenet Pa provuar atë që kanë provuar të tjerët para jush Ata i goditi mjerimi dhe së mundjet Dhe aqë shumë u të rënditën Sa që që dojë dërguar dhe ndjekë si të ti sirën Kur do të rri ndihma e Allahut? Ja, ndihma e Allahut është aferë dëpuesin ty çfarë të japin si lëmosh thuaju çfarë do bë mirësi që bëni ajo le të u takoj prindërvë fare fisit i jetimve të varfërve dhe udhëtarve çfarë do të mirë që bëni allahhu e di ata lufta është bër detyrim për ju ndonse e urreni por mund ta urrëni një gjë ndërkohë që ajo është e mirë për ju e mund ta doni një gjë ndërkohë që ajo është e dëmshme për ju Allahu di kurse ju nuk dini të pyesin ty për mua në shenjt për luftën e të thuaju luftimi në atë kohë është gjuna i mall por pengimi i njerëzve prej udhës së Allahut Mohimi ti, pengimi i njerëzve nga vizita e Jamis Sheint dhe dëbimi i banorëve të saj nga ajo janë gjuna më të mëdha tek Allahu. Kurse adhurimi i idhujve është gjuna më e madhe se vrasia. Ata vazhdimisht do të luftojnë kundër jush, që të mund t'ju kthejnë nga besimi juaj. Ata që e mohojnë fenë dhe vdesin si mohues, veprat e tyre të mira do të humbasin në këtë bot dhe në tjetërën. Ata do të jenë banor të zjarrit ku do të qëndrojnë për gjithmon. Vërtet, ata që besuan dhe ata që mërguan e luftuan në rrug të Allahut. Pikërisht, ata shpresojnë në mëshirën e Allahut. Allahu është fales i madhë dhe mëshir plot. Të pyesin ty për verën dhe kumarin. Thua ju, ato sielin dëme të mëdha gjynahe, por edhe dobi për njerëzit. Me gjitha të, dëmi i tyre është mëj madhë se dobi ja. Të pyesin se shfar duhet të japin si lëmosh. Thua ju, të prisën. Ja kështu ju a shpjegon Allahu shpaljet e ti, këtë mund të mendoni, për këtë jetë, Dhe për jetën tjetër Të pyesin ty për jetimët Thuaju Tu bëni mirë atyre është dhe për e bukur Nëse jetoni bashk me ata Djeni se janë vëlezëri tuaj Allahu dita daloj Keqë bërsin prej mirë bërësit Sikur të donëte, Allahu Do t'ju detyronëte me pun të vështira vërtet Allahu është i plot fuqishëm dhe i urtë Mosu martoni me paganet gjersa të bëhen besimtare Skllavia besimtare është më e mirë se pagania edhe nëse kjo e fundit mund t'ju pëlqejë Mos i martoni muslimanet me pagan gjersa ata të bëhen besimtar Skllavi besimtar është mëj mirë se pagani, edhe nëse kuj fundit mund t'ju pëlqej. Ata ju thërasin në zjarë, kurse Allahu në mirësi në ti ju thëret në gjenet e falje të gjunaheve. A i ua shpjegon njerëzve shpaljet e veta që të mendojnë ata. Të përmu e si në ty Muhammed për të përmu e shmet e femrave. Thua ju, ajo është gjendje e dëmshme Prandaj, gjatë kësaj kohë, mos ju afroni atyre për mardhënje, dirisa të pastrohen Pasit të pastrohen, atëherë afrohunit e kato, ashtu si ju ka urdhëruar Allahu Pa dyshim, Allahu i do ata që pendohen fort për gjunahet dhe ata që pastrohen Gratuaja, janë ara për ju Prandaj, ju afroni arave tuaja, si të doni Por, bëni diçkatë mirë për vetën tuaj Duke përmendur emrin e Allahut para kontaktit Ki jeni frik Allahun Dhe dijeni se do të takoheni me atë Je pulaj më të mirë besimtarve se do të fitojnë xhenetin. Mos e bëni pengesë betimin në Allahun për kryerjen e veprave të mira, largimin prej të ligave dhe për pajtimin e njerëzve. Allahu i dëgjon dhe i di të gjitha. Allahu nuk ju dënon nëse betohen i paqëllim por ju dënon për atë që vendosni në zemra tuaja, Allahu është fales i madh e i but. Ata që betohen se nuk dhe të uafrohen grave të veta, duhet të presin katër muaj. Nëse pendohen nga betimi, ta din se Allahu është fales i madh dhe më shirë plot. E nëse vendosin të ndahen, vërtet të. Allahut dëgjon dhe, dhe di çdo gjë. Gratë ndara duhet të presin 3 cikle mujore dhe nuk është e lejuar shme tafshehin atë që ka krijuar Allahu në mitrën e tyre nëse besojnë Allahun dhe ditën e Kiametit. Burrat e tyre, nëse dëshirojnë mirësi dhe qetësi, kanë të drejtë t'i kthejnë gjatë këtij afati. Grat Kanë aqë të drejta, sa kanë edhe detyra, si pas arsyje së shëndosh, ndonë se burat kanë një shkallë më shumë për gjejësie mbi ato. Allahu është i plot fuqishëm dhe i urtë. Në darja mund të bëhet dyherë, më pas, gruaja ose të mbahet me të mirë, ose të lejohet të ikë me të mirë. Burrave nuk u lejohet të marrin gjë nga ajo që jua kanë dhënë natyre, vetëm nëse të dyja palët friksohen se nuk do të zbatojnë kufijtë e Allahut. Pra, nëse të dy friksohen se nuk do të mund të përmbahen kufijve të Allahut, atëherë nuk është gjuna për asnjërin, nëse gruaja i jep diçka burrit për t'u ndar nga ai. Këta janë kufi të Allahut, andaj, mos i shkelni ata. Ata që shkelin kufi të Allahut, pikërisht ata janë keqë bërësit. Më pas, nëse burri endanë sërish gruan, për të tretën herë, nuk mundë të martohet më me të, pa u martuar ajo me një burë tjetër. Por, në qoftë se gruaja ndahet regullisht nga burri i dytë, atë herë, Nuk kanë gjuna asa jo e asë burri i parë që të martohen sërish me njëri tjetrin nëse mendojnë se do t'i respektojnë kufit e Allahut. Këto janë urdhërat e Allahut që a jua shpjegon njerëzve që kuptojnë. Kur t'i ndani gratë dhe atyre t'u afrohet fundi i periudës e pritjes, ose mbajni me të mirë, ose lërin i të ikin me të mirë dhe mos imbani ato me qëllim lëndimi, se në këtë mënyr i bëni pa drejtësi vetës. Mos luani me shpaljet e Allahut, kujtoni begatit që ju ka dhenë aji, si dhe librin, kuranin dhe diturin e holësishme që ju a ka zbritur për t'ju këshiluar. Kini frikë Allahun, dhe ta dini se Allahu është i dishëm për qdo gjë. Kur ti lini gratë të lira dhe ato të kjenë plotësuar kohën e pritjes, mos i pengoni ato që të martohen për sëri me burat e tyre, nëse meren vesh me të mirë. Kështu këshilohet qdo kush prej jush që beson Allahun dhe ditën e kja me titë. Kjo është më endershme dhe më evirtytshme. Allahu di, kurse ju? Nuk dini. Nënat, letu japin gjijë i fëmijëve të tyre dy vjetë për ata që duan të japlotësojnë dhe njën e gjirit. Babaj i fëmijës ka për detyrë si pas mundësisë të ti që t'i sigurojë si duhet ushqim dhe veshmbathje. Nuk ngarkohet askush për te i mundësisë që ka. Nëna, letu mos dëmtohet për shkaktë fëmijësë sajë, e az babai to mos dmtohet për shkak ti. të tij edhe trashëgimtari ka të njëjtat detyrime për të gjitha këto por nëse pas këshillimit ata vendosin me pëlqim të ndërziejdh që ta ndajnë fëmijën nga gjiri kjo nuk është gjuna për ata po ashtu nuk është gjuna për ju nëse doni të gjeni fëmijën e juaj ndonjë më ndesh me kusht që t'ia ja jepni atë që e keni menduar Sipas rregullave, ta keni frik Allahun dhe dijeni se Allahu i sheh mirë të gjitha punët që bën ju. Grat të cilave ju vdes burri, duhet të presin 4 muaj e 10 ditë pas vdekjes së tij. Pas kalimit të këtij afati, ju nuk jeni përgjegjës për çfarë për bëjnë ato me jetën e tyre sipas rregullave. Allahu e njehmir qdove për që ju bëni Nuk është gjunah për ju Nëse gravet të tila ujep një shenjë se do t'i kërkoni Apo nëse këtë qëlim e fshihni në shpirtin tuaj Allahu e di se do t'mendoni për ato Por mos u premtoni atyre fshehurazi Vetëm nëse bisedoni me to ndershëmërisht Dhe mos vendosni për martesë para se të kaloj afati i para par i pritjes. Ta dini se Allahu e di çka në zemrat tuaja. Andaj, lutuai uni priti dhe ta dini se Allahu është falës i madh dhe i but. Nuk ka gjunah për ju nëse i ndani grat para se të keni marrdhënie me to, ose para se të caktoni shumën e dhuratës martesorë që do të ujepni. Por, ujepni dhurat të përqyëshme. I pasuri, si pas gjendjes e ti, dhe i vëbekti, si pas gjendjes e vetë. Kjo është detyr e atyre që dëshirojnë të bëjnë vepra të mira. Në qoftë se i ndani gratë, para se të keni mardhënje me to, por ja keni caktuar shumën e dhuratës martesore, atëherë, atyre u përket gjysma e dhuratës, veç nëse u afalin ato, ose u afalin ata që ka në dorë lidhjen e martesës. Por që të falni, është më pranë devot shmërisë. Mos haroni që të bëheni bëmires midis jush. Vërtet, Allahu e sheh mirë, se qëfar bëni. Faleni regullisht namazin, Sidomos atë të mesmin, dhe qëndroni me devot shmëri para Allahut, duke ju lutur ati. Nëse keni frik, faluni duke qenë në këmbë ose hibur mbi kalë. Kur të jeni të sigurt, atëher t'i kryen i faljet për Allahun, ashtu si ju ka mësuar a i, atë që nuk e keni ditur. Ata prej ush, Të cilëve ju është afruar vdekja dhe kanë grah për të lënë pas, duhet u lënë atyre në testament mjetet për të jetuar një vit, pa i bërë që të dalin nga shtëpia. Por nëse ato vetë e braktisin shtëpinë, ju nuk jeni përgjegjës për çfarë bëjnë me jetën e tyre sipas rregullave. Allahu është i plot fuqishëm e i urtë. Grave të ndara, u takon sigurimi i caktuar i shpenzimeve të jetesës, kjo është detyr e besimtarve. Kështu ju a shpjegon Allahu shpaljet e veta, në mënyr që të kuptoni. Mendo o Muhammed, për ata që me mira ikën nga qytetet e tyre, nga frika e vdekjes, Allahu u tha atyre, vdisni. Pastaj i rinjali ata Vërtet Allahu zëtron mirësit të më dha për një erëzit Por shumica e tyre nuk e falenderojn Luftoni në rrugën e Allahut Dhe ta dini se Allahu i dëgjon të gjitha dhe di qdo gjë Kush do t'i japë Allahut një huatë bukur që a i thja këthejsh për blimin shumë fish, Allahu eshtë të rëngon riskun dhe e liron, tek a i do të këtheheni. A nuk e ke të gjuart i o jo Muhammed se shfar i tha paria e bive të Izraelit pas musajt një profetit të tyre? I tha, në dërgo një mbret që të luftojmë në rrugën e Allahut, Profeti u tha Po si kur të mos luftoni kur të shpadet lufta? Ata than E përse të mos luftojmë në rrugën e Allahut Ne, që jemi dëbuar nga atë dhe u yn Dhe jemi ndar nga fëmijët tan Mir po, kur u urdhëruan të luftojnë Ata nuk luftuan Në përjashtim të një pakice Allahu I njehmir keqë bërësit Profeti i tyre u tha Allahu ka dërguar talutin si mbretin tuaj Ata than Si mund të bëhet aji mbreti yn Kur ne kemi mëte përmerita se aji për të sunduar Përveç kësaj, aji nuk ka ndo një pasurit madhe Aji u përgjigj Allahu E ka zgjedhur atë për mretin tuaj dhe e ka pajisur me djenit të gjerë dhe me fuqit trupore. Allahu, ja je pështetin e vetë kuj të dojë. Allahu është mirë bërës i madhë dhe i gjithdishëm. Profeti u tha atyre. Shenjë e sundimit të ti është ardhja e arkës. Aty ka qëtësi për ju nga zoti juaj dhe relike të lëna nga familja e Musait dhe Harunit. Atë e barti engjëjit. Sigurisht që kjo është një shenjë për ju, nëse jeni besimtar. Kur Taluti u nis për luftë bashkë me ushtrinë, u tha a dyre: "Allahu do t'ju provoj me një lum. Kush pi ujin e të nuk është ushtari im." ndërsa kush nuk pi ujin e të ose kënaqet vetëm me një grusht ujë është ushtari im por të gjithë pinin përveç një pakice pasi ai me ata ushtar që ishin besimtar kaluan lumen shumë prej tyre than ne sot nuk kemi fuqi të luftojmë me xhalutin dhe ushtrinë e tij por ata që ishin të bindur se do të takoeheshin me Allahun than Sa her me ndihmën e Allahut, një ushtëri e vogël ka nga dhnyër mbi një ushtërit mave, Allahu është me të duru e shmit. Dhe kuru përbalen me gjalutin dhe ushtërin e ti, thanë, Zoti yn, na pais me durim, na forco këmbë tona, dhe në ndimok kunder këti populi jo besimtar. Me ndihmën e Allahut, ata i thyden armishtë, dhe Davuti e vrau Gjalutin. Allahu i dha atij pushtetin dhe profecin dhe i mësoi diturit që dëshi. Sikur Allahu të mos i ndihmonte njerëzit e mirë kundër të këqijve, bota do të ishte shkatëruar, por Allahu është shumë bujar me krijesat e Veta. Këto janë shpaljet e Allahut. Ne t'i ledzojmë ty, Muhammed, ato, me të vërtetën, sepse, pa dyshim, ti i e një prej të dërguarve tanë. Nga këta të dërguar, disa syresh i ngritëm mbitë të tjerët, disave Allahu u folit drejt për drejt, kurse të tjerë i ngritin në shkallë të larta. Ne të i dham i sajt, birit të merjemes, prova mrekulit të qarta dhe endimuam me shpirtin e shenjë të rris, Gjebrailin a lejselam. Si kur të donë të Allahu, njerëzit që erdhen pas të dërguarve nuk do të vriteshin me njeri tjetrin pas ardhje së provave të qarta, por ata u përçanë, disa besuan, kurse të tjerët mohuan. Si kur të donë të Allahu, Ata nuk do të vritëshin me njeri tjetrin, por Allahu bën si të doj vetë. O besimtar, jepni pa u kur syrë nga të mirët që ju kemi dhënë me, para se të vi dita e gjukimit në të cilën nuk ka shqit blerje, as miqësi, as në dërmjetësi, jo besimtarët janë keqë bërësit e vërtetë. Allahu, nuk ka zot tjetër që meriton adhurimin përveçti, të gjallit, të përjetë shmit, mbajtësit të gjithë shkaje. Ata nuk e kaplon asë dremitja, asë gjumi. Ati i përket gjithë shka që gjendet në qiej dhe gjithë shka që gjendet në tokë, kush mund të ndërhyjt e ka i për ndokëndë. Pa lejën e ti. A i di që do gjë që ka ndodhur për para, dhe që do gjë që do të ndodhë pas njerëzve, kurse ata nuk mund të përvetësojnë as gjën nga dituria e ti. Përveç se, a qësa a i dëshiron? Kur si u i ti, shtrihet në bëqijet dhe tokën, dhe a i nuk e ka të rëndë të i ruaj ato. A i është i lart i mbarë shtori s'ka detyrim në fe sepse tashmë është dalluar e drejta nga e shtrembra ai që mohon idhujt dhe gjithçka që adurohet në vend të Allahut dhe beson në Allahun ka siguruar lidhjen më të fortë e cila nuk kaputet kur Allahu dëgjon dhe di gjithçka Allahu është mbrojtësi i atyre që besojnë, a i i nëzirata nga erësira në dritë, sa për ata që nuk besojnë, mbrojtësi i tyre është djali, i cili i nëzirata nga drita dhe i shpije në erësirë. Këta janë banorët e zjarit të qëhenemit, ku do të qëndrojnë për gjithmonë. A nuk ke dëgjuart i Muhammedë, Për atë që bëri fjalë me Ibrahimin për Zotin e ti, sepse Allahu i kishtë dhe në pushtet. Kur Ibrahimi i tha, Zoti im, është a i që jep jet dhe shkakton vdekje, a i u përgjigjë. Edhe unë mund të jep jet e të shkaktoj vdekje. Ibrahimi, pastaj, i tha, Allahu e siel djelin nga lindja. Sile ti? Nga perëndimi Atëherë A i mohuësi Mbeti me gojen hapur Allahu nuk i u dhezon Ata që janë keqë bërës Po për atë I cili kur kaloi pran një qytetit rënuar për tok Tha Si mund të kthej në jet Allahu Këtë qytet Tani që a i është i vdekur Dhe Allahu E vdikë atë për një qindë vjet E pastaj E rinjali ve e pyeti Sa kohë që ndëjhor këtu? Ai u përgjig, një ditë ose gjysmë dite. Jo. I tha Allahu, por këndejhur 100 vjet. Shikoj ushqimin dhe pijen tënde që nuk janë prishur. Shikoj e gomarin tënd, si do të arin ngjallim që të të bëjmë ty dëshmi mrekullie për njerëzit. Voshtroi estrat se si i bashkojmë e pasta i veshim me mishë. Kur ati ju bë e qartë, a i tha. Pashmë, e di se Allahu është i fuqishëm për çdo gjë. Kur Ibrahimi tha, o zotim, tregom si i njaltëv dhe i kurit, zoti i tha, a nuk beson? Besoj, Ju përgjigi Ibrahimi, por dëshiroj të më që të sohet zemra. Allahu i tha. Merë katërzojgjë dhe coptoj. Shpërnda në që do kodër nga një cop prej tyre, pastaj thiri. Ata do të të vinë me të shpejtë. Dhe ta dish se Allahu është i plot fuqishëm dhe i urtë. Ata që shpenzojnë pasurin e vetë në rrugë të Allahut, i shëmbëlejnë ati që mbjell një kokër nga e cila dalin shtat kalinjë, ku se cili kali ka nga një qindë kokra. Allahu jashton shpërblimin edhe më tepër ku i të dëshëroj. Allahu është mirëbërë si madhë dhe i gjithë dishëm. Ata që shpenzojnë pasurin e vetë në rrugë të Allahut, pa e përcela të me përgojim apo fyërje, do të kënë shpërblim të zoti i tyre dhe nuk do të kënë pëse të frikësohen apo pikëlohen. Fjala e mirë dhe falja e gabimit janë më të vlevshme se lëmosha që përcilet me fyërje. Allahu është i vetë mjaftueshëm dhe i butë, nuk nëziton në dënime. O besimtarë Mosi qoni dëmë lëmosha tuaja, duke ua kujtuar ato atyre që ua keni dhenë dhe duke fyjer, si qëvepron a i që e shpenzon pasurin e vetë për sy e facet të botës dhe nuk beson në Allahun dhe ditën e fundit. A i shëmbëlen me një gurë të lëmuar të mbuluar me dhe, mbi të cilin bie shiu me rebesh duke e lën të zhveshur. Ata nuk kanë kur farë do bie nga veprat që kanë bërë, se Allahu nuk e u dhezon në ruk të drejt, popullin mohues. Ata që shpenzojnë pasurin e vetë, për të kërkuar kënaqësine Allahut dhe që e forsojnë vetën me punt mira, shëmbëlejnë me një kopsht të mbjell në rafshnalt, në të cilin bie shi i bolshëm, andaj e fruta dy fishh. Nëse nuk i bie shi i bollshëm, i bie shi i imt që i mjafton. Allahu i sheh mirë punët që bën ju. A dëshiron ndonjëri dë nga ju që duke qenë moshuar e me fëmijë të mitur e të pambrojtur, kopshti i tij plot palma hurmash, vreshtha e gjithëfarë lloj frutash dhe i ujitur nga lumej rrjedhës të digjet nga një stuhi zjarrë? Ja kështu, Allahu ju a shpjegon shpaljet e ti, me qëlim që të mendoni. O besimtar, i jepni pa u kursyër nga të mirat që keni fituar dhe nga ato që ju a kemi nëzjerë ne nga frytet e tokës. Mosë dhuroni nga ato gjërat të pavlefshme të pasurisuaj e të cilat ju, nuk do t'i pranonit në dryshe veç se së mbyllur. Ta dini se Allahu është i vetë mjaftueshëm dhe i denjë për qdo lëvdat. Djali Ju frikson me skamje e varfri dhe ju urderon të bëni vepra të pa moralshme, kurse Allahu ju premton faljen dhe mirësin e ti. Allahu është mirëbërs i madhë dhe i gjithdishëm. A i I a jep urtësin, të kuptuarit e kuranit, ku i të doj, si litë do që i eshte dhenë urtësia, vërtet që i eshte dhenë një mirësi e madhe, por këtë, nuk e kupton tjetër kush, përveç njerëzve të menëshur. Shfar do gjeje që të jepni, edhe që do betim që të bëni, me siguri që Allahu ka djeni për atë, Keqë bërësit nuk do të kenë asë këndë që t'indimoj Ti jepni lëmoshat haptazi, është gjë e mirë Por t'ua jepni ato të varëfërve fshehurazi, është edhe më mirë Dhe ju shluen disa nga gjuna hetuaja Allahu e njëh mirë qdo vepër që ju bëni Ti Muhammed nuk e ke për dhe tyrë t'i u dhezosh ata në rrugë të drejtë, por është Allahu a i që u dhezon këtë doj në rrugën e drejtë. Qfar do të mire që të jepni, është në dobin tuaj, nëse ju këtë e bëni vetëm për hirtë Allahut, qfar do që të jepni nga të mirat, do t'ju rikthehet e plot dhe nuk do t'ju bëhet pa drejtësi. Lëmosha uta kont të varfrëve, të cilët kanë hyrë në rrugën e Zotit e nuk janë në gjendje të udhëtojn për të fituar. Kush nuk i njeh ata, kujton se janë të kamur, për shkak se ata nuk lypin. Do ti njehësh nga pamja e tyre. Ata nuk i mërzisin njerëzit duke lypur. E çdo gjë që shpenzoni për i të mirave, Allahu e di atë. Ata që japin nga pasuria e tyre natën dhe ditën Fshehurazi dhe haptazi Do të ken shpërblim të zoti i tyre Ata nuk do të ken pëse të friksohen apo pikëlohen Ata që marin fajde Do të rinjallen në ditën e gjukimit Si a i që djalli e ka shmendur me prekje në vetë Sepse ata thonë se tregëtia është një lojë si kamataria, por se Allahu e ka lejuar të rektin, kur se kamatarin e ka ndaluar. A i të cilit i vjen këshila nga zoti i ti dhe i shmanget kamatës, letambaj atë që tashmë ka fituar dhe fati i ti është në duar të Allahut, ndërsa ata që i kthehen kamatës sërish, do të jenë banor të zjarrit, ku do të qëndrojnë, Për gjithmon Allahu I a ja heq që do përfitim kamatës Kurse e rrit përfitimin e bamirësis Allahu Nuk i do ata që janë mohues Gjynah qar Ata që besoin Dhe kryen vepra të mira Fallin namazin Dhe japin zeqatin Do të ken shpërblim të zoti i tyre dhe nuk do të kenë pse të frikësohen apo pikëlllohen. Po ju që keni besuar, ta keni frik Allahun dhe hiqni dorë nga kamata, nëse jeni besimtar të vërtetë. Nëse nuk e bëni këtë, atëherë ju jeni të shpallur luftë nga Allahu dhe i dërguari i Ti. Nëse pendoheni, atëherë ju takon kapitali filestar. Në këtë mënyr, nuk dëmtoni asë këndë, e asë nuk dëmtoheni vetë. Nëse edini se borgzliu është ngushtë, shtuja një afatin e shlyërjes e borgjit, derisat të përmirësoj gjendjen, por është më mirë për ju këtë ja falni borgjin veç si kur të dinit. Dhe ruajuni asaj dite, këtë do të ktheheni të kallahu, kur që do kujtë, Do t'i jepet ajo që ka fituar Dhe as kujt Nuk do t'i bëhet pa drejtësi O besimtar Shkrua jeni huan që ja jep një njëri tjetrit Për një afat të caktuar Le t'a shënoj atë me drejtësi një shkrues Ndërmjet jush As një shkrues të mos nguroj që t'a shënoj Ashtu si që ka mësuar Allahu A i le t'a shënoj Kurse borgjiliu le të diktoj dhe le t'i friksohet Allahut. Zotit të vetë, duke mos lën mangët as gjën nga borgji. Në qoftë se borgzliu është mëndje lehtë ose i mitur, ose i tilë që nuk është në gjendje të diktoj, atëherë le të diktoj saktësisht ku i destari i ti. Thirni dy dëshmitar prej njerë zvetuaj, e nëse nuk gjeni dy dëshmitar burra, atëherë, firni për dëshmitar, një burr dhe dy gra, nga ata që i juani të përshtatshëm, në mënyrë që nëse njëra grua harron, t'ja kujtoi tjetra. Dëshmitarët nuk duhet të kundërshtojnë kurdo që të thirrën. Mos e lini pa shënuar borxhin, qofti vogël apo i madh, duke shënuar edhe afatin e pagimit. Kjo mënyrë është më e drejtë para Allahut. Mëjë sakt për dëshmi dhe mëjë për shtatëshme për të mos dëshuar Por, nëse është fjala për malin që qarkulon nga dora në dor Atëherë nuk do të keni gjuna nëse nuk e shënoni atë Thirë një dëshmitar edhe kur të lidhë një kontrata për shqit blerje Dhe të mos dëmtohet as shkryesi, as dëshmitari Nëse bëni të kundërtën, atëherë keni bërë gjuna Prandaj, ruajuni Allahut, Allahu ju mëson ju, Allahu është i dishëm për çdo gjë. Nëse jeni në udhëtim e nuk gjeni shkryes, atëherë merë një pengë, dhe nëse njeri prejush ka besim të këtjetri, atëherë borgzliu le takthej atë që jeshtë besuar dhe le ti friksohet Allahut, zotit të vetë. Mos e fshihni dëshmin, se kus e fshih ha të, zemra e ti është gjuna qare. Allahut di qdo gjë që punoni ju. Allahut i përket gjithë shka që gjendet në qiej dhe gjithë shka që gjendet në tokë. Edhe nëse e tregoni apo e fshihni që farkeni në shpirtin tuaj, Allahut do t'ju kërkoj logari për të, kështu. A i do të falë këtë doj dhe do të dënoj këtë doj. Allahu është i fuqishëm për që do gjë. I dërguari beson në atë kuranin që është shpalur nga zoti i ti. E po ashtu dhe besimtarët, të gjith besojnë në Allahun. E njëjt e ti, librat e ti dhe të dërguarit e ti, duke thënë. Ne, nuk bëjmë dalim me sas njërit prej të dërguarve të ti. Ata thënë, ne dëgjojmë dhe bindemi. Faljen tënde kërkojmë, o zoti ynë, dhe të ti, do të kthehemi. Allahu, nuk e ngarkon asë këndë për te i fuqis që ka. Në dobit të ti është e mira që bën, kurse në dëm të ti është e keqja që punon. Zoti ynë. Mos na ndëshko për atë që harrojmë ose veprojmë pa qëllim. Zoti ynë. Mos na ngarko barr të rënd, ashtu si i ngarkove ata para nesh. Zoti ynë. Mos na ngarko me diçka që nuk mund ta bartim. Na i shlujej gjynahe tona, na i falato dhe në më shirohë. Ti, je zoti yn, prandaj na je pëfitore kunder atyre që nuk besoj.